Farofa WA é isso aí farofeiros estamos aqui ao vivo no Farofa WA são 7 horas e 2 minutos estamos aqui com André Caê que é, é, é atleta de alto desempenho então é isso aí, hoje é dia 17 de janeiro de 2017, Tá começando agora o Farofa WA A WA é um oferecimento da BrasilWay BrasilWay Trazendo o Brasil para mais perto de você Frases de Facebook Então vamos lá, gente Se você vai tentar, vá até o fim Caso contrário, nem comece Ô oh, louco, hein louco. Profunda essa daí Pô, Se for fazer, faz direito, né, cara Mas e se você quiser tentar até a metade? Bem, começa, né? Tentando outra coisa. Que Essa você é aquela, aquela história do sou brasileiro não desisto nunca. <risos> é mais ou menos isso aí. É, é, é temática, né? Atleta de alto desempenho e tal vai se destrói aí, Vamos lá. Tema do dia. Não tá certo, pessoal. Então vamos fazer aqui a nossa pausinha já habitual para os comerciais e já já a gente volta. Always puts São farofa, meu. Quer saber o segredo para manter seus cabelos lindos e saudáveis neste verão? De Encore Hand Beauty em Atadale. Alta qualidade e ofertas fantásticas para nossas queridas clientes. Em janeiro, 20% de desconto em todos os serviços. Para agendar seu horário, ligue 9330-3324, ou acesse nosso Facebook page de Hand Beauty. Quer melhorar o seu inglês e se preparar para as oportunidades? A Pedro Training Services, cursos intensivos para IELTS e PT. Visite nossa página no Facebook para maiores informações. Tiago Car Technology, serviço eletromecânico, e injeção eletrônica. Pensou em carro, pensou Tiago. Facebook Tiago Car Technology. E aí, bateu saudade de casa? Vai sair de férias ou viajar a trabalho? Para qualquer tipo de viagem, fale com Fabiana Lorenzon, a sua personal travel manager. No Facebook, travel managers Australia, Fabiana Lorenzon. Então é isso aí, vamos farofar. Ele foi canoísta, comentarista da Globo e do Sport TV. André Caê! Uhul! E aí André, tudo bom? Tudo, tudo ótimo. Boa noite farofa, né? Vamos farofar hoje, vamos falar bastante de esporte. Então um, bem... Bem contente de ter ter tido o convite, né, de estar aqui e passar um pouco a minha experiência. Muito bom, muito bom. É, André, então então você começa contando pra gente como é que é, como é que é ser um atleta da seleção brasileira por tantos anos. Ah, é É bem difícil? É muito, é muito orgulho, né, de você fazer parte da seleção brasileira, que é, tu sabe que é que é a elite do teu país. Ah, uh, mas é é é muito bem tem que te abdicar de muitas de muita coisa né uh, e eu ainda ainda pago um preço desse disso que eu abdiquei no período que eu fui que eu fui atleta né tu abre mão da, da família abre mão na época que eu que eu treinava que eu era da seleção brasileira não tinha faculdade uh, aberta né ou pela internet então eu acabei minha carreira sem uma formação uh, mas não não trocaria Né, ter uma formação pelo, pela toda a experiência que eu tive de viajar, viajei o mundo inteiro, uh, competi, conheci tanta gente bacana, sabe? Amigos até hoje que, que carrego através do esporte. Então acho que foi. Entendi. Mas, mas ser da, da seleção brasileira é, a, é, acaba se convertendo em dinheiro ou é só, Não, é só prestígio? É só prestígio. O dinheiro ele vem, vem de patrocinador, vem uh, se tu consegue. Um, um título internacional, né, uh, que vai vir através do patrocinador. E na e minha época, hoje em dia até que sim, né, hoje em dia até ser da seleção brasileira, tu vai ter uma uh, outeria, né, porque a, até a Olimpíada do Rio teve um investimento muito forte uh, no esporte geral no, no Brasil, então os atletas quem era, fazia parte da seleção teve bastante incentivo, né, então quem soube aproveitar isso aí, com certeza... Uh, Tá bem hoje, né? Mas é, eu sou de uma geração, a geração que abriu as portas, né? Digamos assim. Então, uh... mas faz parte, né? Faz parte, tem, tem que ter essa geração que vai, não, não, foi, não foi a nossa geração que pegou medalha na Olimpíada, uh, mas é a geração que abriu muitas portas pros frutos que estão sendo escolhidos hoje, né? mas aí a geração de hoje eles, eles conseguem eles, eles, por exemplo eles têm um salário do clube onde eles treinam e tal ou não é só pela seleção mesmo não pela seleção pelo clube que nem tem o uh, vou falar pelo pelo Isaquias Queiroz que foi o atleta brasileiro que mais ganhou medalha em Olimpíada na última Olimpíada no Rio de Janeiro três medalhas gente. três medalhas uh, então ele tinha patrocínio do, do clube dele uh, tinha patrocínio do, do time Rio Tinha patrocínio, uh, recebia dinheiro também da Confederação Brasileira de Canoagem, a que recebe dinheiro dos seus patrocinadores, né? O que foi uma coisa que na verdade todos né? Os, os, os, os esportistas acabaram recebendo para Olimpíadas, né? Pra é, Olimpíadas inf 2017. Infelizmente, alguns esportes deu para perceber, né, que, não, que o dinheiro não, não chegou aonde deveria chegar, ou, ou não uh, que talvez o que eu vejo a diferença do que é aqui na Austrália e que é no Brasil, aqui na Austrália tem toda a estrutura. Os atletas aqui, eles não ganham muito dinheiro. Mas eles têm toda a estrutura para chegar lá e conseguir ganhar a Olimpíada, ganhar, ganhar o Mundial. E no Brasil, se investe muito no atleta de jogar dinheiro em cima do atleta, mas não tem a estrutura, não tem o, o fisioterapeuta, não tem o fisiologista, não tem... E também eles jogam um dinheiro só em cima do cara que já estourou, né? Sim, isso. sim, sim. É. E então eu queria entrar numa assunto que é Qual é a tua modalidade? Você acha que tem isso que está vinculado ao tipo de esporte, à modalidade... O que ah, do, do... O, o, a, a, o retorno financeiro. Assim, ah, né, o futebol provavelmente, ah, né? não, Não, é uma é uma mas eu tô falando dos, dos esportes olímpicos, os esportes amadores. Não, a modalidade, acho que deu uma confundida porque é. parece ser dentro da, da da canoagem, né? É, não, a canoagem é é tida como um esporte amador, então é... é... O, o investidor, o patrocinador, ele vai... Ou, ou até o, o, quem vai patrocinar a Confederação Brasileira, ele vai ver... Ele quer retorno. Todo patrocinador quer retorno, né? Então, uh, se tu se, se, se não tem um, um, um, atletas que despontem internacionalmente, fica mais difícil de conseguir, uh, conseguir apoio, né? Então, uh, essa geração, como eu disse, né? Que foi, que foi da minha ali, teve... Uh, Abriu as portas, a gente foi para o Mundial, foi, foi para a Olimpíada. Uh, né? Então foi bem. Talvez com o Isaquias agora a, a canoagem tenha uma, uma, um investimento maior, né? Com Talvez, certeza. Né? Não, eu, eu, pelo, pelas minhas informações, vai se manter o mesmo investimento que foi tido, porque o Isaquias uh, teve um, um retorno. Não esperado, no score, né? né? É, se, quem estava dentro da canoagem sabia que ele poderia. Uh, tinha chances reais de pegar essas três medalhas, né? Uhum. Mas teve toda a pressão em cima dele. Uh, isso eu dou os méritos da, da, da confederação e do treinador dele, que conseguiram isolar ele, né? Porque, uh, como o Brasil não não deslanchou muito bem, alguns esportes que prometiam, natação não pegou nenhuma medalha, né? Então, uh, tinha muita gente que. Ah, o, o Isaquias promete que vai pegar três medalhas, mas vai chegar na hora e não... E foi na hora e fez, né? É, Muito cumpriu bom. Cumpriu a promessa, né? Então... Sim. Uh, e não é, só, não é só o Isaquias. Tem uma geração, tem outros atletas por trás dele, né? Uh, uma equipe bem forte que não, é, que não é só o Isaquias, né? Isso aí. E vem cá, você falou que não teve chance, então, de fazer, ter uma formação, de estudar. E o que, que você faz hoje? Hoje eu, eu sou bricklayer, né? Bricklayer aqui uh, eu tive que que estudar como eu vim sem, sem nenhuma formação uh, e, e todo mundo sabe que aqui para te conseguir ficar né conseguir o PIA e ah, tu, tu, é, é, é, tu precisa ter uma, uma, alguma formação para te, te direcionar né e, e aí um meio mais fácil que eu encontrei na época foi através do Bricklay, porque uh, eu não me via ainda para uma faculdade que eu não tinha um inglês muito bom uhum. né e e, e e na construção uh, é mais prático do que do que o teórico, né? Exato. Vamos dizer assim. Então, e, e, e é uma profissão que eu que eu gosto, né? Estou me dando bem, e... certo? E, e, e assim, como como é que você você, você obviamente você assiste ao o que está acontecendo no, na canoagem aqui na Austrália, né? É, você vê muito de muita diferença para o Brasil? Ah, sim, sim. A ciência em Austrália é tanto que vocês podem uh, talvez não, não perceberam, mas isso tem a ver com a canoagem, o surf lifesaving que todas as praias têm, né? Uh, eles são o celeiro principal de, de, de caça de atletas, né? Estão rodeados de oceano aqui, né? São rodeados de oceano. Eles têm o, <risos> tem o campeonato de surf lifesaving todo ano, que é fortíssimo, é transmitido na TV, né? Uh, e, e, e todos os atletas que saem, da, que entram na seleção principal da Austrália Vem do Surf Saving. E muitos medalhistas, né? Muitos ah, medalhistas. medalhistas, medalhistas. Não, A Austrália tem muitas medalhas, Olimpíada, ouro, vários E Você... como é que é a história do canoísta no Brasil? Ah, como eu vou dizer... Porque eu vou te fazer, vou te falar o que, que me origina essa pergunta. Porque, na minha cabeça, o canoísta seria um, um cara da, da elite, sabe? Da elite financeira, intelectual e tal. E aí eu vejo que tanto o Isaquias quanto o Erlon têm origem mais humilde, né? Eu, eu realmente, por ignorância, não, não tinha noção. Então eu fiquei pensando como é que é, como é que é isso? A como que Roberta começa, morava não? ali na frente da, da Rodrigo de Freitas, entendeu? Sim, e aí. O pessoal outro, ali com grana, livro, outro livro. Lá, a canoazinha ali de, de ouro. É, mas mas aí tem, tem uma tem ali, né? Tem uma diferença, né? Né? Que, tem, que muita gente confunde com remo e canoagem. Ela o é, lá é, ela é. Ela é, ela é, ela é remo. remo. E o remo foi um Mas esporte de elite né? No, no, no... no. No Rio, né? No é, no, no Brasil inteiro, né? Era um esporte de elite, é. tanto que a maioria dos clubes de futebol no Brasil são fundados. É o Clube de regatas, Flamengo. Tem né? o Remo também. Ah. O próprio Corinthians. <risos> vários vários clubes, né? Foram Sim. formados através do. Uh, e eles têm no estatuto, porque foi o esporte fundador, que. Uh, uma boa parte da, da renda do clube tem que ser destinada a esse esporte, por isso que no, tu vê no Campeonato Carioca de Remo, tem, eles trazem atleta da Europa, trazem o campeão europeu pra competir o no Campeonato Carioca. Porque tem dinheiro. É porque tem dinheiro. Sim. E voltando à canoagem, como é que é a história dos canoístas? É, qual, é, qual é a diferença da, do, do, do Remo pra canoagem? Um... um, um... Resumindo, bem chulo assim. <risos> o remo, a canoagem é, vai pra frente e o remo é, bom, é pra trás. É ah, o remo vai pra trás. Ah, ah. Cara é progressista. <risos> Faz sentido. Não, mas é, é basicamente é isso: o remo. Uh, tu remas. Óbvio, o caiaque também tu remas sentado, né? Mas tu vai pra trás, tu não tá vendo né, que tu tá indo. Uh, e, e o caiaque, não, tu tá, tu tá indo pra frente. Tu tem. É um remo com duas pás, né? E, e no remo, é cada mão tu tem um, um remo diferente. Uhum. E se você tá lá na hora da competição e de repente começou, deu uma largada, e você tá com vontade de fazer o número 1 um ali, o número 2? Como é que faz? Não tem, não tem jeito? Ah, não, não depois que deu depois que der uma largada... Às vezes pode ser número dois. o número 2. O número 2, às vezes, talvez pode até remar mais rápido, né? Número 2 não acontece, mas o número não acontece. antes Principalmente quando é uma competição é super importante, tá nervoso, né... Normal. E aí, vai, vai e aí ali mesmo? Vai, ah, vai no barco mesmo. Ah, tem, tem água ali do lado, né? Tem tudo água. Bem, é. praia beleza. tá tudo bem, tá liberado. Depois, água, água. Agora eu entendi porque eu acho que eu sei porque que quando eles terminam muitos, agora esses, eles caem na água, <risos> <ali>. <risos> Dá uma lavada agora é no barco. Lá, né? Mas aí, aí era muito pesado tu, tu, tu, o treinamento? Sim, a gente treinava uh, no período que eu tive na seleção em média de 6 a 8 horas por dia. Desde, louco, desde remar. Uh, musculação, natação uh, corrida uh, bom, remara duas vezes por dia a gente remava em média... Quase 30 km por dia. Nossa. Cara, por que, que você fazia isso, cara? Por <risos> que você fazia isso? Pra onde é que você tava indo? Era progresso pra onde? <risos> o progresso pro campeonato principal que vinha na frente, né? Não, eu, eu falo por quê? Porque assim, você arrebenta o corpo todo, né? Você treinando tão pesado assim todos os dias. Ah, sim, isso. Todo mundo acha que tu vê um atleta ou tem um corpo. Super saudável, que o, que o atleta é saudável. Que atleta, quando tu faz uh, no alto rendimento, como que eu, que eu fiz, uh, tu, tu abusa do teu corpo, né? Exatamente. É, todo dia tu passa do passando teu limite. Do limite passando do limite, né? Então hoje, tô pagando os pecados né? Da, daquela época, tem dor em tudo que é parte do corpo, né? E aí ele foi fazer bricklay ainda pra ajudar um pouco mais. <risos> pra ajudar mais, <risos> né? <risos> Mas aí sente dor gente nos nos ombros. Ah, costas, ombros. Se eu, ficar, se eu ficar alguns dias sem me exercitar, eu começo. Parece que começa a enferrujar. Nossa, né? isso é impressionante. Então, tem que estar sempre. Então, é assim, que nem um carro, um carro de corrida, se deixar parado na garagem e, e, e vamos, e, Então é isso, o um atleta de alto desempenho Mas você tinha essa noção quando você estava atuante quando Você tinha essa noção que sua carreira ia ser curta E que você tinha que se preparar como é que, como é que é isso? Como é que você encarava? Você encarava isso como uma profissão mesmo? Ou você só foi... você só foi A vida te levou àquele ponto? Isso foi uma coisa que você planejou? Não, olha, eu vou dedicar uma parte da minha vida à carreira Não, não, não Eu, bom, eu comecei na minha cidade, eu sou de Estrela do Rio Grande do Sul comecei... Uh, é uma cidade tipicamente alemã, uhum. né? E eu comecei através dos meus irmãos que me levaram lá. Tem um rio que corta a cidade. E... mas sem intuito nenhum. Meus irmãos tinham ido competir em Brasília. Eu falei, ah, de repente eu vou viajar para o outro. Não tinha nem saído do Rio Grande do Sul nenhuma vez ainda. De repente eu vou para um campeonato aí, aí fora, né? Uh, e nisso foi indo. Comecei A, a despontar um pouco no Estado E, e naquela época começou a, a, Até então não tinha uma seleção brasileira Eu fui parte da primeira seleção brasileira Quando a Confederação Brasileira Trouxe um treinador polonês uh, Zislav Szubski. <risos> Esse eu não consegui Tom falar o nome não mas eu li, mas é. <risos> e Trouxe ele E ele montou uma seleção Teve uma seletiva em São Paulo em 95, e Então eu fui lá E E Entravam um oito na seleção. Eu entrei em ah. oitavo. <risos> com emoção. Eu nunca fui um atleta... Uh, da, porque eu comecei tarde. Eu comecei com 16 anos. Normalmente tu começa cedo, né? Uh, tu vê os atletas que, que, que ganharam a Olimpíada e... No geral, assim, eles começam com 10, 11 anos, né? Eu comecei tarde, eu sei disso. E, então eu não, não tive essa... Esse tempo de, de passar nas categorias de base, uhum. né? Eu fui já praticamente quase na, na principal. Então eu entrei. Entrei lá. O uh, último, né? Vamos dizer assim. Mas estava dentro da seleção e, e, e depois fui, fui crescendo lá dentro. Né, em pouco tempo já estava como terceiro. E, e sempre fiquei entre os três, quatro primeiros, né? E você chegou a participar de Olimpíadas? Eu fui reserva na Olimpíada de Sidney. Uh, infelizmente... Não, não, não, não competir Chegou a vir pra cá? Não, não. Eu tava no Canadá, participando do no Campeonato Mundial de Maratona. Que, ó, já que tu falou 30 km de, por dia, por Nossa. que você fez isso? Então, competiu uma maratona de canoagem a mais é, 42, é, 42 km. 42. E tem vários trechos, né? Da, da Porque se tu fica muito tempo sentado no caiaque, a, a, as pernas começam a formigar, né? É, tá sentado, como que vai ficar, vai ficar sentado 4, 5 horas numa cadeira, vai, vai começar Sim. a doer as pernas, né? E, então eu tava competindo com o Mundial de Maratona no, no Canadá e treinando lá, à espera de um. Se alguém lesionasse, eu uh, tinha credencial, tinha uniforme, tinha tudo, tudo pronto. Mas aí você ia voar? Ia voar pro. Loucura! Pra Loucura, não tem nem concentração, nem nada assim, né? não. não. <risos> pra Tá certo, então, então vamos fazer aqui uma, uma, uma pausazinha pra ouvir uma musiquinha. Daqui a pouco a gente volta com mais André Caí. Ring, ring, ring, Ring, ring, ring, ring, ring ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. I've got this feeling, so appealing for us to get together and sing. É isso aí, Farofeiros. Estamos aqui de volta com o André Caê. André, a gente estava falando aqui um momento no momento, no primeiro bloco, a gente estava falando sobre, sobre as lesões e, e, e o, o o esforço né, que você passa do limite do seu corpo e tal. Quando você tem uma, uma, uma lesão, tem uma pressão muito grande para a recuperação na, pela seleção brasileira, pela comissão e tal? Tem... Uh, não que tenha uma pressão, até tu que sente mais uma pressão, um atleta que sente pressionado de querer voltar logo, né? Uh, como eu falei, na minha a minha geração foi uma geração que não teve muito muito apoio, então nunca a gente teve teve apoios sim de de fisioterapias locais, mas que não era nem vinculada com a, com a confederação, né? Que nos ajudava na recuperação. Uh, mas acredito sim que que em esportes mais Onde envolve mais dinheiro, com certeza deve ter muita pressão para os caras voltarem, para o atleta voltar rápido, né? Uh, para ativa. Incrível. E falando de, de bem-estar, de médico e de saúde, fala de um assunto que eu acho que deve ser meio tabu, mas doping. Como é, que, como é que é isso? Que horas que, que surge a questão do doping? Porque a gente vê que tem atletas em diversos esportes, né? Em diversos níveis que se dopam. Como, como é que é isso? Doping é uma coisa que eu... Nunca, nunca me passou pela frente, nunca... Uh, é, é um... Como é que eu vou dizer? Eu sei um pouco sobre doping, né? É, é caríssimo pra te, te manter... Uh, alguma coisa que vai te dar uma, uma melhora de performance e até assisti uma palestra, né, com, com uh, até me esqueci o nome do médico aqui, assim, é o médico do COB comitêolinho brasileiro e, e ele falando, né, de como que era pra, seria em torno de uns 20 mil reais na época para se manter uh, usando algo que fosse te beneficiar, só que tu tem que tomar outras coisas que vão uh, mascarar, né, o DOP. Uh, na então realidade, tem, tem que ser uma coisa que o atleta Tá consciente que ele vai fazer É, doce. só que é uma coisa caríssima, sabe Então são, são poucos atletas ó, Quem tá despontando que O cara que, que é uma promessa para ganhar, que tem patrocinador Tem, alguém vai Alguém provavelmente vai chegar e vai oferecer alguma coisa Ó, isso aqui vai te levar lá na frente Tem cara que Eu vai Eu me lembro que tinha uma época que o pessoal era, era Pego com um remédio nariz Se lembra? E remédio nariz não dá nenhuma vantagem né Ou dá? Mas, mas não é é o remédio do nariz ou, ou era o, o, o conteúdo, algo que era similar? Pois é, mas o cara ah. pega o, o conteúdo lá e ele, ele sabe qual o resto, ativo, né? Ele que sabe seja. qual o resto, se, se o cara tava realmente usando o doping ou se tava gripado, ou não. Sim, sim, sim. é Em teoria, é, né? Porque é, em teoria. muitas vezes passa, inclusive nas Olimpíadas, às vezes acontece de descobrirem depois de muito sim, tempo. Sim, sim. O doping que vai, que vai te dar resultado, tu tem que treinar com... Um a substância, por muito tempo o que ele vai te fazer é tu treinar acima do, do, do limite do teu organismo, né ah, a gente fala quando, quando tu é criança tu corre até né, tem aquela energia porque o teu corpo não cria uma barreira né ah, nós quando somos mais adultos chega 80% da tua energia tu já começa Você a ficar guarda. cansado quer, quer descansar o doping ele vai fazer isso, ele vai fazer tu trabalhar 90, 95% dessa energia, né Mas você acha então que, que as pessoas fazem essa decisão muito conscientes ou você acha que é uma decisão mais desesperada? Por, é de ah, minha carreira está quase no fim, se eu não. Se eu não tomar essa atitude agora. Preciso melhorar, a minha preciso performance. Preciso melhorar. Eu acho que quem vai pro doping é, é uma é uma decisão consciente. Eu, ou, ou muito uma orientação de treinador, de. de influência, que, né? É, de influência. Ou acreditar demais, ou inocência de acreditar que o que é que estão vai ah. trazer muito benefício, é, que não, vai valer a pena vai trazer benefício, risco, mas né? que tu tá tomando um suplemento tu não tá tomando algo que é, vá é, certo. entende? Fala Acontece do, também e falando em suplemento, é verdade que depois, nas Olimpíadas nesses jogos internacionais, muitos atletas jovens, corpos bonitos né é verdade que rolam festas de arromba? o que, que isso tem a ver com suplemento? não tem nada a ver com suplemento <risos> Ela é a história. Bebida, eu acho que ela tava querendo saber dos corpos bebida, bonitos. Eu quero falar <risos> da bebida, de se acabar, sim, sim. entendeu? Esse que é o bonitos. Não, acontece festa, com certeza, porque tu. Quem tá, quem tá nesse alto nível, uh, tu, como eu tava falando antes, abdica de muita coisa. E a dica da vida social. Tu vai passar 3, 4 anos sem, sem sair, sem beber, sabe? Focando um, um ciclo olímpico. Então se tu ganhou, principalmente ganhou medalha de ouro, ganhou medalha, fez o fez, atingiu o objetivo que tu queria, tu vai comemorar, tu vai fazer festa. Mas eu entendo a pergunta que tu fez. <risos> <risos> Todo mundo comenta isso. Pô, deve rolar um bacanal na na Vila Olímpica quantidade de camisinhas que eles botam lá. É só que isso, isso rolou eu lembro na Olimpíada de Sydney. Eles tinham um, um, uma bol gigante com com camisinhas dentro. Né? Era, e era sumia, na hora. Era patro... Não era patrocinador. Né? Ah... Então, era pessoa, tava lá, tá bom. Aí tinha países como os atletas de Cuba, que é difícil conseguir qualquer coisa lá. Os caras pegavam e enchiam a mochila de camisinha pra levar pra casa. Aí os repórteres iam lá, tira... olha aqui, tá vazia. 3 mil camisinha hoje. Que, mas que também, aconteceu aí. Mas também é... tem aquela turma que vai pra, pra Olimpíada sabendo que vai chegar de, de quinto pra baixo, né? E aí tanto faz tanto fez não não não não quem vai, quem vai classificou para a Olimpíada dificilmente vai achando que vai vai para festa eu tô indo para uma festa não vai tu sempre acredita, eu a minha carreira inteira eu sempre acreditei que eu ia ser campeão olímpico não aconteceu né? Se, for, se for querer ir até o sol Né? Se tu chegar na Lua, tu tá mais. Mas bem. assim. E qual qual era a diferença de tempo da seleção brasileira pra seleção top na, aí na, sei lá, em Sydney né? na época? A diferença de tempo era muito pequena, era décimo, décimo segundo, centésimo segundo, às vezes. Nossa, do, do, do, do campeonato olímpico? É. Não, era mais, era mais. Tava mais. De, de, pegar, de pegar a medalha seria uns 4 segundos. 4 segundos. Impressionante, quatro... né? De, uma, uma prova de mil metros, né? De mil metros, mil ah. Metros. Mil metros. É, é. isso. É. Entendi. Não, é, é, é por isso que eu tava, tava falando assim, por exemplo, você vê uma. pega uma equipe de futebol. Aí a pior equipe de todas. Fala assim, não, não vamos ganhar medalha de jeito nenhum. E aí tem 20 caras lá, mais, né? 25. E. Porra, mas essa, essa, é, uma, essa é uma diferença Seleção do esporte do amador. O esporte amador, ele, ele, ele preza bastante uh, até, até a reputação, né? Tipo, o treinador, a confederação, não vai, não vai deixar isso acontecer. Uhum. A galera extrapolar. Uh, que depois vai voltar. A imagem toda fica vinculada, tu não vai conseguir patrocinador, tu não vai. Yeah. Já yeah. é difícil de conseguir tendo resultado. Tem que ter um limite, Então se né? tiver uma imagem é. negativa, vai ser pior ainda. Agora uma pergunta legal, então. Você, você, você é, foi lá no. Você tava na equipe da Globo e do Sport TV. Os jornalistas eles vão pra farra, não vão, não? Não sei. <risos> ah, ah, casado, não, Cara é casa, né? Não, é casa, não, não, não jogo, eu voa, eu vou mas lá, eu não vou jornalista. Não, não, eu posso <risos> falar, eu não. Eu, eu acordava, agora, agora lá no Rio, acordava 5 da manhã, o motorista me pegava, uh, tava na lagoa já 7 da manhã, eu tava, tinha que estar na lagoa, as provas começavam às 8h30, e, e depois eu ficava mais lá conversando com os com amigos que, da, da minha geração, que hoje são treinadores internacionais, que tão, uh, ou com outros atletas, pegar um feedback deles de quem, quem tá bem, quem não tá, sabe? Pra ter assunto pra falar, né? Uh, no, no, no próximo dia. Já foram seis dias de competições, então eu tinha que ir pro hotel, uh, tinha, que, tinha que estudar, né? Tinha que estudar quem tava o quê, quem fez tal tática, sabe? Então, não... Eu, que nem eu tinha uma credencial, a minha credencial da Olimpíada, eu tinha acesso a a toda era credencial da imprensa tinha acesso a todas as, as instalações pergunta quantos que eu fui <risos> eu fui eu fui assistir um jogo de basquete fui uh, handball E, canoagem, e nem canoagem. Curtiu. E canoagem. canoagem Mas é que alagou o Rodrigo de Freitas, isso que é importante. <risos> tá perto de casa, né, Ari? perto ali? de casa. Entendi. Que lugar lindo, paradisíaco É, a trabalho, né? Você vê a trabalho. Mas a minha vai, experiência como, como imprensa não rolou festa, não. Não. <risos> não. Pô, eu queria saber do, do, do Galvão, doidão, assim. É. Queria que você citasse alguns nomes, mostrasse umas nudes aí pra gente. <risos> <risos> e como é que você virou jornalista? Então, eu, na, na época. Em 2002. É, 2002, 2002, teve Jogos Sul-Americanos no Brasil. que tem Um, dois, um, um ano tem Jogos Sul-Americanos. O ano seguinte, Jogos Pan-Americanos. E no próximo ano, a Olimpíada, né? Então, dois anos antecedendo a Olimpíada, eram Jogos Sul-Americanos. E eu estava lesionado naquela época do ombro. Uh, fazia parte da, da equipe ainda. E, e, e a Band na época, que estava cobrindo uh, os jogos uh, sul-americanos, precisava de um comentarista. E aí me chamaram. Aí eu fiz, fiz o comentário para a Band ali. Uh, depois, quando na não classifiquei para a Olimpíada de Atenas, aí a Globo me chamou. Não esperava, né? Nunca... Uh, Através da confederação que indicou, porque eu já tinha feito antes pra Bunch, e aí que aí começou a rolar, né? Rolou... E o... aí, aí, esses são pagos, né? Por favor. Sim, sim. São pagos, são pagos. Não é profissional. Tudo, Esse cara tem dinheiro. O... <risos> não, não. Foi, é muito bacana. É uma experiência incrível, que nem eu fiz a cobertura de, da Olimpíada de Atenas. Foi no estúdio no Rio, né? Mas estava junto com todos os outros uh, atletas que que estavam lá, estava o, o Joaquim Cruz que Nossa, praticamente um todo mundo conhece é. É. então estava no mesmo hotel que ele, tomava o café da manhã com o cara, era um cara fantástico assim, sabe, o cara campeão olímpico tu, tu entende e, e super humilde, sabe, tu entende como que o cara chegou nesse nível entendi, bom estamos chegando já no final do, do programa, temos mais um bloco ainda mas agora vamos fazer uma, uma pausinha para ouvir uma musiquinha E aí depois daqui a pouquinho a gente falta. É isso aí, Farofelho. Estamos aqui de volta com André Caê, ex-atleta de alto desempenho modalidades da canoagem. É... André, a, a canoagem é um esporte que precisa de, de, de técnica e força, né? É... Qual, qual é o momento assim, que, você, que você viu que era, que era hora de aposentar? Era quando começou a perder a força ou é a dor mesmo? É o... Não, na, na minha situação assim, foi em 2004, eu estava com 28 anos. E, e a gente não classificou pra Olimpíada de Atenas então no momento quando a gente não classificou cruzou a linha de de chegada e bom, até tava comentando agora há pouco comecei a chorar, veio, veio do, do nada veio de dentro, sabe e tinha visto que, que ali era o, seria meu, o encerramento da minha carreira, assim uh... Porque quando tu tá nesse, nesse nível, tu vai pesar mais um ciclo olímpico, são mais quatro anos, né? Então seria quatro anos, eu teria com 32 anos. Daria ainda, mas é muito esforço. E eu optei por, por seguir minha vida e, e deixar, deixar pra geração. Mas eu acho que é. Depende, depende do momento, né? acho que de atleta pra atleta, né? Tem, tem, tem gente hoje com. Uh, se pegar na última Olimpíada na, na, na canoagem, a maioria dos campeões olímpicos tem acima de 30, né entendi, tem muito, tem muito atleta que quando, quando para é, começa a entrar numa certa depressão uma coisa assim, algum, alguns até começam a tomar remédio e tal porque você passa durante muito tempo da, da, da tua vida com uma endorfina lá em cima, né daqui a pouco cai você chegou a, a sentir alguma coisa dessa? Ah, eu senti, eu senti, com certeza senti não chegou uma depressão Sei lá, talvez algum nível de depressão, sim. Uh, tu, tá, tu tá na exposição, tu tá na mídia uh, toda hora e daqui a pouco tu não some é mais ver bem... foto. É, some, some. E até, até uma coisa curiosa na minha Quando cidade... Quando você vai ver tá aqui no Farofa, né? Puta. Não... <risos> Fim de carreira. Na minha cidade, um fato bem curioso, né? Na minha cidade, na época que, que eu peguei a medalha nos Jogos Pan-Americanos de 2003, uh, prestaram uma homenagem e colocaram o nome num ginásio. Pô, legal. Alguns anos depois tiraram. Pô, aí não é legal. <risos> ah, não, que feio o pessoal de Estadela. Quando fazem faz uma homenagem isso aí é pro resto da vida, né? É pro resto da vida. É. Feio, feio, feio. Então, não Então, pá, isso aí foi um, um um baque bem forte, assim. De, tipo, exatamente da... Tu tá ali, tu tá na, na vitrine, tu tá na mídia, e daqui a pouco tu não é mais... tu não é mais nada, é triste. Pra esse tipo de gente. Sim, sim, sim. É bem difícil. É complicado. Perguntas? Tiago tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta? Tem, aquela sua pergunta de sempre. Ah, essa é fundamental. Que time que você torce? Tricolô, oh, Tricolor <risos> é campeão! Aí sim! Grêmio, dale Grêmio! Dali aí Grêmio. Aí, Grêmio. Olha, ah, fala, Tricolor tem... um o cara é gaúcho, né? Sim, sim, sim. Assim, Ah, mas faz, ele, faz sentido. ele ele treinou pelo Vasco. Ele tá Olha a foi pro ele Rio tá durante o tempo. Aqui é que é rádio bem, aqui. Cara, Fica difícil A gente vê. Não, ele. Vocês vêem, não? <risos> então é isso aí, pessoal. A gente tem os recadinhos aí pra passar pro, pro, pro pessoal, né? Temos sim. Então vamos lá. Vamos Thiago. Vamos lá. Ah, galera, a Bambu Productions tá trazendo um showzaço. É o do, pra quem gosta de Michael Jackson. Ó, então, o músico Márcio Mendes e a, coreógrafa, a coreógrafa Sandrinha Barbosa estão produzindo um musical aqui em Perth. Sensacional! O espetáculo é produzido em Perth por brasileiros, vai, vai ocorrer no Fringe Festival e se chama MJ In Real: The Musical. Michael Jackson em ritmo brasileiro. Vai ser bacana, hein? Isso aí é. Não, ninguém nunca viu. Para comprar os ingressos é só entrar no site www.fringeworld.com.au. É um programa para família toda. Pode levar criança, marido. Gringo também? Tudo. Mulher, homem, to todo mundo, é Michael Jackson. Michael! É isso aí. O, o Márcio Mendes e a Sandrinha vão estar aqui. São os produtores do, do Musical. Eles vão estar aqui na semana que vem pra Divulgando, falar. Isso. É, e disseram que vai ter uma surpresa pros ouvintes Opa, então... fica ligado. Aí sim, é. hein. Tem, tem, mandou... ma tem mais recado? Tem mais recado aí, Thiaguinho? Não, o Marcos agora. Né? Não, é, bom. é, é não, bom, eu... amanhã teremos a segunda edição do Encontros Profissionais Brasileiros que está sendo organizado pelo Daniel Carneiro. Ela continua sendo promovida pela Brew, mas agora está sendo organizada pelo Daniel. Vai ser amanhã no The Staples Bar, lá na City, a partir das 5 horas. Corre lá que você vai me encontrar lá. Beleza, Isso e, e na, a, a reprise do Farofa na segunda-feira, para vocês escutarem a gente na Rádio uh, RBG, vocês vão poder escutar esse programa e outros programas passados também, é só entrar, é no www.radiorbg.com, tem os nossos podcasts que, pod, podcasts que estão lá, vocês podem baixar, escutar a qualquer horário, o app tem para iTunes, iTunes e Android, a gente... E a gente com certeza tá lá na RBG. E terça que vem, tem o quê? Tem, tem nós, né? Tem Farofa. farofa. Só pode ser. É, nós, terça, ao vivo. Terça... Aonde? Ao vivo aqui na 95.3fm6eba.com.au. Certo. André, estamos chegando no final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito legal. Falando ah, sobre viu? os assuntos que eu nunca imaginei que a gente ia poder falar no Farofa, né? Sobre esporte em alto nível, assim, muito bom. É, então, então é isso, eu queria Deixar o nosso agradecimento aqui para o nosso patrocinador Brasil WA e, e os anunciantes da temporada A Jean Co Hair and Beauty A Peru Training Services Thiago Car Technology A Travel Managers Australia E a Bamboo Productions também é, Então é isso aí Muito obrigado pela, pela sua presença Semana que vem tem mais Prazerzaço, obrigado Farofa Sucesso Muito obrigado. Valeu. Muito. Uh, tem quer também. mandar um beijinho pra alguém, André? Dá Recado. tempo. Sim, pra, pra minha esposa, pra Dani, pra Lana, filhinha que estão escutando agora. Maravilha. Sim. É isso aí. Falou, pessoal. Semana que vem tem mais Farofa WA.